Відповідаючи, мовив тоді одісей велемудрий. «Зараз, одверто і щиро, всю правду тобі розповім я. Родом я з Алібанта, де дім я уславлений маю, син владаря Афіданта, а дід Поліпемоном звався, сам же Епірітом звуся, якесь божество проти волі доберегів цих мене». Із сіканії вітром загнало. Свій корабель я близ поля далеко від міста поставив. Що ж до твого дісея, то рік уже п'ятий минає, як від тіля він отбув і з вітчизни моєї від'їхав, муж бездольний, щасливу пташки йому путь віщували». Справа злітаючи, тим-то радів я його виряджавши. З радістю він відпливав. Сподівались обоє не разми ще зустрічатись гостинно й дарунками щедро мінятись. Мовив цей чорна хмара печалі лаерта окрила. Попилу в жмені обидві брудного, мов кіптєво взявши, Голову сиву свою він посипав, стогнучи тяжко. Захвилювалось і синове серце на любого батька, глянув лише і гостро у ніздрях йому защепало. Кинувсь до нього, обняв він його і цілуючи мовив, Батечку мій, то ж я є той самий, про кого питаєш?» аж на двадцятому році вернувся до рідного краю. Годі, утримайся від сліз і плачу, і гіркого стогнання. От що тобі я скажу, нам треба чим дуже поспішати. Вчора усіх женихів повбивав я у нашому домі, злочин караючи їх, і ганьбу для серця нестерпну. Відповідь знову озвався до нього Лаерт і промовив Якщо насправді це ти, мій син Одісей, повернувся, певну ознаку мені покажи, щоб повірити міг я. Відповідаючи, мовив йому Одісей Велемудрий, спершу очима своїми на шрам ти оцей подивися, то на Паранасі кабан мене білими іклами ранив на полюванні. Це ж ти мене й мати поважна послали, щоб я автоліка батька матусі навідав. Одержать мав я дарунки, що бувши у нас, мені обіцяв він. Далі дерева тобі усаду я догляну, добре всі покажу, що мені дарував ти хлоп'ям ще їх назви в тебе питав я. Садком за тобою йдучи повз дерева, так ми проходили, і ти пояснив мені кожного назву, подарував мені груш тринадцять яблунь десяток, сорок смоковниць, ще й лоз виноградних мені обіцяв ти дати рядів п'ятдесят, таких, що весь рік безнастанно тут плодоносять, і зараз ті грони ростуть розмаїті, і кожному інше від Зевса пора визрівання спадає. Так він сказав, а в старого і серце, і коліна зумліли, як пригадав лише ознаки, що той розповів так докладно. Любого сина обняв він руками і сам знепритомнів. Світлий його підхопив, Одісей у нещастях незламний, а як прийшов він до пам'яті, і дух в його серце вернувся, Відповідаючи, так він одразу ж почав говорити. «Зевсе наш батечку, є ще боги на Олімпі високім, раз женихи за надмірне зухвальство своє поплатились. Зараз же страх мені серце проймає, щоб часом не збіглись. Всі і такійці сюди, незабаром, та щоб поголоски» не порозносили зайвої скрізь по містах кефаленських».